Eta esan bezala eh ba, irun aldera begiratuko dugu, Joan den astean iragarri genuen bezala, ba e, ontan, eh astele hontan aste honetan abiatzen baita udal aurrekontu parte hartzaileen eh, prozesua. Beno, ba, e, prozesuak hainbat eh, atal edo urratze ba, bitu baina gogan hartu azkenik, bueno ba ogei, eh, proposamen finalista edo izango birela herritarrek proposatuta eta herritarrek bozkatu beharko bituztelaio justu, ba, irungo udalak eh mai gainan jarrituen milioi euro eta erdiko aurrekontu hori, ba, zertara eh, bideratzea eh, bai erritarrek erabaki dezaten baitu helburu eta honen inguruan ikustu eh, bada hitz egiteko Eta ta xetasun guztiak biltzeko prozesua nola joango den jakiteko ba Monika Martinez e, zinegotzia dugu telefonoenean beste motorea Monika kaixo Bai, kaixokolo. Eh, izan bezala audala aurrekontu parte hartzaileak eh, bueltan dira Irunen normaltasunerako bidean, esan gen ezake, urratsak ematen eta urten alegen berezie egin duzute gainera herritarrengana hurbiltzeko, ezta, auzoetara. Ba, bai, orrela Ba, bueno, aurten e, aurrekontuetan ba zerbait ezberina, ez? Eta gertuago honei genuen eta horretarako ba iriko auzoetan 8 egunetan karpak e, jarriko ditugu, eh, ba bueno, beti bezala proposamena Azotzeko eta jendea pixpat hurbiltzeko eta parte hartzeko ez beste modu batean. Uhum, e, karpa hauek e, bueno, bihar hase artean bai egogeita batean atziko dira eta hogeita ze arte egongo gara. Go giraz. Aste osoan zehar, aukera izango bute beraz herritarrik ba. bere auzoan edo aldamenean, ez, bakarpa hoietara hurbiltzeko, bertan ekarpenak e, egina izango bituuzte, Bentsatzen dut, eta uste, bai. uste but, ere aurreko udala aurreko kontuetan eta ba, garatu izan diren proiektu zenbaitzuk ezagutzeko ere, ez? azken batean jakiteko zerbaitetarako balio duela, ez, e, prozesonek. Bai, hori da, bueno, esan duan bezala, asteartan hasiko gara, bai mugituko gara hauzo ezberdinetan, bueno, e, justo asteartean e, ba, San Miguel Plazaan barda, e, egongo gara, jakin bar da zeitatik zortzitara egongo garela, gero, la, e, larun batean eta egandean egingo dugu amaiketatik e, ordu batera, baina bueno, e, non egongoaren garen irunpuntorregen hor hurbiltzeko e, egongo dira ze plazan edo ze zelekutan, azike, bueno, e, animatzen du jendea ikusteko Irun. irunpuntorregen, dira leku ez eta ikusteko betoa irun.rg ez bidea zi, eh. Ongira, ba, bai, hemen hantxe zenare egun ez egun, eh, gogoratuko bitu eh, itzordu vale, itzor, itzor, itzor oiek. Egozin kasuetan, lenda biziko itzordua, eh, astelen untan gaur bertan, izango da, izan ere aurreza aurreko saioak edo, eh, saio praktikoak edo, bilera ere antolatu bituzue. Bai, be urtetan bezala, ba prozesua aurrez aurre egitea, bueno, dela uste dugu eta horretarako bai, gaur bertan e, eta 27 zazpian ere bai Palmeramutere gunean, bigarren aretoan, zazpitatik aurrera, ba hor aurre egongo hara, eh? Ekarpena jasotzeko hasika animatzen dugu jendea gaur hurbiltzeko eta berse gertatzen da, ez? Hasteko mm -hmm. hau. Ongi da. Gogoratuko dugu, bueno, ba, eh, pandemia batean gaudela, azken eh, azken atzetan edo zein kasuetan, baina eh, protokolo guztiak eh, beteko direla Nah, ezentzu horretan jenea eske eskatzeko ez eh, ba pa parte hart dezala Hori da. Bai, hori oso gantzitsua da, baina bueno, e, ba, daukagudena prestatu da e, superongi, hasi lasai egoteko, eta jende urbiltzeko, zeba, akigu nola egin behar dugu prozesua, lazai egoteko, hasi ke urbiltzeko. Ongi da. Aipatu ba, dugu bezala, e, aurre kontu gada da, milioi euro eta erdikoa, goratuko dugu berreun mila euro e, gazten e, ba, prozesurako ba, dela, amasei suan. eta hogeita urte bitartekoek erabaki beharko gutena, e, gainontzekoa bai. ba, guztientzat, amasei urtetik gorako irundar guztientzat, baina E, hori ba, bozkatu baino lehen oski proposamenak bildu behar dira ipatu dugu e, auzoetan beraz e, jasoako direla, e, bilera praktikoa hauetan ere, eta bez, zein beste bide izango bira e, ba, proposamenak egiteko Bai, bueno, beti bezala eh, bueno, jartzen dugu online bidez eh, proposamena zartzeko, eh, aurten eh, ogeita batetatik eh, ogeita iru arte eh, irekia egongo da online bidez eh, karpenak egiteko, eta eh, bueno, karpena goiek aurrebozketa egongo da urriaren batetik laura eta hemendik sortzi proposamenak eh, finalera pasako dira. Horko online bidez eh, hartu, hartutakoak ba, pasako, pasako dira sortzi. Hongaida. Uh -huh, eh 20 finalista finalistabeakko dira. Gogoratuko dugu uste gutako eh, oiasauzo el carten federazioak ere ez bat aurkeztuko duela Eta orkesteko eskubidea duela, ez? Es? Eh, azken batean Bai, hori berria da aurten, bai. Bai, hori, bai. ba, uzo elkartek adostuta, ez, pentsatzen dut? Bai, hor partatzen dute oso guztiak, orduan, bueno, ikusi genuen, bueno, oso, oso nazela, ez, e, proposamen bat e, izan bar da, generala, irungo guztien, bueno, e, dizrutatzeko zerbait, eta ikusiko dugu ze sartzen dugu, nazik ikusiko dugu aber, nola izan guden ba... hori. Bai, ba irundarrei eh deialdia losatzen diegu berada parte hart dezatela, modu batean alabestean, aitzakirik ez da internetez ez bada ba euren auzoetan, bestela bilera parte hartzaile ohietan, baina gogoratzeko dugu Monika e, edozein proiektuak ez du edozein proiektuak ez du la valido, berada eh ba, norbere ba, proiektu kutuna edo badu, baina baldintza batzuk bete behar ditu, ez? E, muga batzuk bai, muga batzuk badira, noski. Bai, ja, bueno, aurten e, saspiagarren ez ez zibadea. Orduan bakiogu segertatzen den... Beti eta bueno, be, jarri dugu hor, bai, e, baldintza batzuk e, uste dugula, bueno, bete beharko dugu, ez? Bueno, baina lehenengo irungudaretik ba animatu pixka bat, eh, irundar guztiei parte hartzeko prozesu honetan. Uste dugu denon artean gure ba, irian barazu bar degulako eta, bueno, eta prozesu hau aukera hori ematen duelako, esta. Eta bai, hori, bueno, pues hartzeko e, esan desu esan desun bezala baldintza batzuk daudela. URTBTEA NAIDI eh, HEMEN ALDI ZAN behar, eh, DIRA CASU HONETAN BONO 22AN SE DIRA ORAIN BAINO 22AN ISAN BER DIRA eta beharrak irungu dalaren eskumeneko eskume aizatea, batzuk bueno, sartzen ditu eusko jarralitzati baimena daukela egiteko proiektu hori, eta ezin dugu onartu ez, orduan mm -hmm. pixat ez, gelitz, ez gelitzeko or, pues, erdakit, jakiteko hori ez dela pasako. Okay. Gero teknikoki be, bideragarri izan bar dela, hori bai ala bai, eta esarritako aurrekuntuaren barruan sartzean de interes orokorra izan bar da hori izan dugu, eta ez privatua. Ez? se denun artean pro, e, pro, e, proiektu hauek izan ber dira pues eh parte hartzeko hor eta disfrutatzeko guztiak, ez? Bai, irundarrak, eh, irundarrak. Hondira. Ba, irundar guztien hau da interes orokorrekoak eta, beno, ba. ba, korreizu, ba, ba. Eta, ba urte egitekoak eta noski, ba, e, udalak e, e, egin udalak eginaldituen proiektuak eta ez mazdakit, ba, da. ba, aireportu bat, es naiz utez. Ez eh hori ja, hori ba, ezin da. Hondira. Gogoratuko dugu, berreun, que, berreun mila euro ere ba, gazte ba, egin dako proposamene garako ba, direla? Bai. bai, a ber, e, peakemen mantentzen dira e, bat eta beste, hori, eh, goratu bar da eta urtein ere bain gaztein prozesua e, bueno, e, iraiaren ogeitiko gaita laurarte, jungoara institutoetara e, eta formankutza profesionalara hmm. gutza bajarriko dugu, ze ikusten genun a ber, olein bidez ondo da gola, zebera mugitzen dira hor, bai. baino ere bai, jutea, klasera eta ikuste Zea hor kutsa bat, pues igual nahi hor beso zure proposamena bota, ez? Uh -huh. Orduan jarriko dugu orkutza batzuk eta ikusiko dugu aber nola joeten den, baina bueno, ustez hasteko aurten ba, potente izango dela, uh -huh. posper pues dugu. Ongi da, ba, proposamenak biltzen eh, hasiko gara beraz gaur, gaurtik aurrera eh, gogoratuko dugu urriaren 7an bai. badela bilera bat pixkate ba kontuan prozesuan holaduan argitzeko eta Eta gero ez dakit, ba, gero ez proposamenak mai gainan bitugune Eh, nola egera bakiko da edo zein epetan zein epetan E, bueno, e, a ber, karpatik, e, bost proposamenak finalera jungo dira, oiazotik ere bai bat, gero, sesioetan e, hartuko ditugu, bi sesio presentzialki iru eta iru orduan zei, orza e, izango dira hogeito e, denak, hartuta honekin, bueno, urriaren ama arte meritzirarte jendea izango du hor online bidez bost, azkeneko boska emateko, eta ere bai, bueno, batzutan izan dugu arasoa jendearekin orduan presentzialki kizaken bidez, emezortzian eta meretzian, azkeneko boska hor, ere bai, posible du dute zartu eta gogoratu bar da iruntzartelarekin izan bar da boska hori oso garrantzitsua da, ze batzutan, hor ere bai zartzen dira eta jo ez dakat iruntzartela hori gogoratu bar da iruntzartelakin egin bar da boska online bidez. Hora gure guztiak, ez dute du gibarko bai? luketez iruntzartela, ez? Irun txartela, ez? Bai. Eh, ori... bai, orain, ja, datuak onak dira, zik hori, ikusi Digo, ongida, ba, berrogei mila usteo dirun txartel badirela eh, bai, dagoeneko bai, bai, berrogei pasata bai. ba, momentuz horrekin geratuko gara gogoratuz eh, atxaldeko saspiontan eh, Palmera monterogunean gunean lehen dabiziko lehen saiori eh, aurreza aurreko izango dela irailaren hogeita saspian eh, bigarrena Beste. eta eh, dagoeneko internet bidez eh, proposamenak egiteaz gaina osoetan eh, bihar San Miguel Pinar biar. alzaran eta ondoren azze, azkenean artia behobia eta landetxako entzat azk que en Portu Giraldegiko sarrera nere izango dela, bai eta Andrearria gakean, eh ba Lametsako topoaren sarrera hortan, eta tunelean e, ba, aukera eta asteak aurrera ginela, ba gogoratuko bitugu gainotzeko hitzorduak auzoetan. Eh Mónica Martínez eskermila, eh, azalpen guztiengatik. Bai, zuei, Et, zuei eta... parte hartu, eh, zuek bai, ere bai. Bai, bai. Eta ondo izan, Aio. Vale, bai, eskerrik asko Aio, aio, aio, aio, aio, aio io kolo.